«Усе пройшло досить добре», – сказав Гаррі. «Але ми тут засиділися, треба скоріше повертатися». «Наступного тижня, у тому ж місці, о тій самій годині?» «Краще раніше», – енергійно вигукнув Дін Томас. І багато хто з учнів схвально закивав головою. «Але Анжеліна миттю заперечила» ось ось почнеться квідичний сезон, команді також потрібно тренуватися. Ну, тоді давайте наступної середи, погодився Гаррі. А потім вирішимо про додаткові зустрічі. Ходімо, треба поспішати. Він знову витяг карту Мародера і уважно подивився, чи немає когось з учителів на восьмому поверсі. Почекав, доки всі вийшли гуртами по троє-четверо, пильно стежачи за крихітними цяточками, щоб усі безпечно повернулися до своїх спалень. Гафелпавці подалися до підвального переходу, що вів також до кухонь, рейвенкловці – до вежі у західному крилі замку, а грифіндорці – до коридору з портретом гладкої пані. Гаррі, все пройшло дуже-дуже добре, Похвалили Герміона, коли нарешті не залишилося нікого, крім неї, Гаррі та Рона. «Так, супер!» – захоплено вигукнув Рон, коли вони вислизнули з дверей і побачили, як ті розтали в кам'яній стіні позаду. «Гаррі, а ти бачив, як я роззброїв Герміону?» «Єдиний раз!» – обурилася Герміона. Я тебе перемагала набагато частіше, ніж ти мене. Ну, Мені тільки раз не пощастило. А разів зотри я тебе добряче гахнув. А якщо ти рахуєш той момент, коли перечепився через власні ноги і вибив мені з рук паличку, вони сперечалися до самої вітальні. Але Гаррі їх не слухав. Одним оком він позирав на карту мародера і постійно згадував слова «чо». Про те, як вона через нього розхвилювалася. Розділ 19 Лев і Змія. Наступні два тижні Гаррі мав відчуття, ніби носить у грудях якийсь таємничий, палаючий талісман. Той талісман оберігав його на уроках Амбридж і навіть давав змогу чемно всміхатися, дивлячись у її жахливі вирячені очі. Об'єднавшись у «да», вони чинили опір під самісіньким її носом. Робили саме те, чого так боялися і Амбридж, і Міністерство. Щоразу на її уроках Гаррі прикидався, що читає, як і всі, підручник Вілберта Слинггарда, а сам перебирав у пам'яті попередні їхні зібрання, пригадуючи, як успішно Невіл роззброїв Герміону, як Колін Кріві за три зустрічі опанував затримувальні чари, як Парваті Патіл. Виконали таке чудове зменшувальне закляття, що стіл, на якому стояли стервоскопи, перетворився на порох. Для зібрань да майже неможливо було знайти якийсь постійний вечір, бо доводилося узгоджувати їх з квідичними тренуваннями трьох різних команд, що часто переносилися через погані погодні умови. Однак Гаррі не шкодував. Він відчував, що мати непередбачуваний розклад зібрань, можливо, навіть і краще. Якби за ними хтось стежив, то йому нелегко було б виявити якусь певну систему. Герміона невдовзі винайшла дуже розумний спосіб повідомляти всіх членів да про час і дату наступної зустрічі – якщо її несподівано, доводилося переносити. Постійне перешиптування з надто часте спілкування учнів з різних гуртожитків у великій залі могло б викликати підозру. Тож вона роздала кожному члену «да» по фальшивому галеону. Рон страшенно розхвилювався, коли вперше побачив кошик і подумав, що вона роздає щире золото. «Бачите цифри по обідку монет?» – спитала Герміона, показуючи всім наприкінці четвертого зібрання псевдогалеон. Жовта велика монета виблискувала у світлі смолоскипів. На справжніх галеонах це просто серійний номер, що позначає гобліна, який викарбував цю монету. А на цих фальшивих монетах – цифри будуть мінятися, указуючи дату і час наступної зустрічі. Якщо міняється дата, монети нагріватимуться, тож навіть у кишені ви це відчуєте. У кожного з нас буде по монеті, тож коли Гаррі призначатиме дату наступної зустрічі, він мінятиме цифри на своїй монеті, і ваші цифри теж відповідно зміняться бо я наклала на всі монети мінливе замовляння. Герміонині слова зустріла мертва тиша. Вона збентежено глянула на звернені до неї обличчя. Я думала, що це непогана ідея, непевно сказала вона. Тобто навіть якби Амбридж наказала нам вивернути кишені, то галеони не викличуть підозри. «Але якщо ви не хочете, ти вмієш робити мінливе замовляння?» – спитав Террі Бут. «Так», – відповіла Герміона. «Але ж це, це вже рівень ночі?» – ледь чутно сказав він. «А он воно що!» – якомога скромніше озвалася Герміона – Ага, ну, так, мабуть. А чому це ти не в Рейвенклові? Допитувався Террі, мало не з благоговінням, дивлячись на Герміону. З такою головою, як у тебе? Сортувальний капельох мав серйозний намір відіслати мене у Рейвенклов, радісно пояснили Герміона. Та врешті зупинився на Гриффіндорі. То що... Будемо користуватися галеонами. Почувся схвальний гомін. І всі підійшли до кошика по монети. Гаррі скоса глянув на Герміону. Знаєш, що це мені нагадало? Ні, а що? Смертежерські мітки. Володиморт торкається однієї, а пекти починають усіх і смертежери тоді знають, що повинні з ним зустрітися. Це так, тихенько погодилася Герміона, бо саме цю ідею я й використала. Але ти, мабуть, помітив, що я викарбувала дату на кружальцях металу, а не на шкірі наших друзів? Так, це, звісно, краще, усміхнувся Гаррі і поклав у кишеню галеон. Єдина небезпека, щоб ми їх випадково не витратили. Як ж то Рон сумовито поглянув на свою фальшиву монетку. Ха. З чим я його сплутаю, якщо справжніх галеонів не маю, наближався перший квідичний матч сезону між Грифіндором та Слизерином, і зібрання. ДА довелося відкласти, бо Анджеліна наполягала на майже щоденних тренуваннях. Уже давно не розігрувався кубок з Квідичу, тож це лише підігрівало інтерес і створювало навколо майбутнього матчу збуджену атмосферу. Результат мав небояке значення і для рейвенклоуців та гафелпавців, адже впродовж року вони теж мали провести зустрічі з кожною з цих команд. Вихователі гуртожитків команд-суперниць прагнули, щоб перемогли саме їхні вихованці, хоч і намагалися не виявляти своїх чистолюбних бажань у розмовах про чесну спортивну боротьбу. Гаррі зрозумів, як сильно професорка МакГонегелл прагне перемогти над Слизерином, коли вона цілий тиждень перед матчем не давала їм домашніх завдань. «А думаю, ви зараз і так перевантажені», сказала вона ніби між іншим. Ніхто не повірив своїм вухам, поки вона не глянула на Гаррі Тарона і суворо додала. «Хлопці!» Я вже звикла, що квідичний кубок стоїть у мене в кабінеті. І дуже не хотіла б віддавати його професорові Снейпу. Тож використайте вільний час для додаткових тренувань. Добре? Снейп допомагав своїм не менш фанатично. Він так часто замовляв квідичне поле для слизеринських тренувань, що грифіндорцям Нелегко було туди пробитися. А ще він заплющував очі на численні спроби слизеринців заклясти в коридорах грифіндорських гравців. Коли Алісія Спінет опинилася у шкільній лікарні, бо її брови стали так швидко і густо рости по всьому обличчі, що невдовзі заважали їй не тільки бачити, а й говорити. Снейп наполягав, що вона сама себе зачаклувала густоволосим закляттям і відмовився вислухати 14 свідків, які стверджували, що на власні очі бачили в бібліотеці, як у Алісії за спиною стояв слизеринський воротар Майзл Блечлі і насилав на неї чари. Гаррі з оптимізмом оцінював шанси Гриффіндору, адже вони ще ніколи не програвали Мелфоєвій команді. Рон, звичайно, ще не досяг вудового рівня, але дуже багато працював. На жаль, після будь-якої помилки він втрачав упевненість. І це була його найбільша вада. Рон сильно нервувався, пропустивши один гол, і суперник тоді легко міг забити йому ще. З іншого боку, Гаррі бачив, що Рон, коли був у добрій формі, міг Творити чудеса. Під час одного незабутнього тренування він, тримаючись однією рукою за мітлу і звисаючи з неї, так потужно відбив ногою квафел, а від свого кільця що той перелетів усе поле і потрапив у центральне кільце суперника. А гравці порівнювали цей неймовірний фінт зі схожим трюком воротаря ірландської збірної Бері Райана, коли той вилетів один на один проти найкращого загонича Польщі – Ладислава Замойського. Навіть Фред казав, що Рон іще змусить його з Джорджем ним пишатися, і що вони серйозно думають, щоб визнати його своїм родичем. Хоч за їхніми запевненнями, Попередні чотири роки всіляко це заперечували. Гаррі непокоївся лише тим, як ще до виходу на поле вплинуть на ронів настрій підступні дії Слизеринської команди. Гаррі, звісно, за чотири роки вже звик не звертати уваги на їхні дошкульні репліки. Тому, скажімо, така єхидна фраза як «Гей, по тюнчику, я чула, що Ворінгтон пообіцяв у суботу збити тебе з мітли», не тільки не змусила його похолонути з жаху, а навпаки викликала зневажливий сміх. «Ворінгтону так важко влучити в ціль, що я більше боюся, коли він цілиться не в мене, а в мого сусіда», відрізав Гаррі, викликавши сміх Рона та Герміони і змівши глузливу посмішку з обличчя Пенсі Паркінсон. Але Ронові ще не доводилося витримувати цілу зливу образ знущань та залякувань. Слизеринці, серед яких були значно кремезніші за Рона семикласники, шипіли, зустрічаючи його в коридорах. «Візлі, ти вже домовився про ліжко в лікарні?» Рон від цього зеленів. А коли Драко Мелфой за кожної нагоди передражнював Рона, вдавано впускаючи з рук квафела, Ронові вуха наливалися кров'ю, а руки так тремтіли, що могли б тоді випустити все, що завгодно. Під завивання вітру й лопотіння злив минув жовтень. І настав Холодний, мов застиглий чавун, листопад, з ранковими заморозками та крижаними протягами, що обпікали обличчя й руки. Небо і стеля великої зали стали перламутрово-сірі. Вершини гір навколо Гогворцу вкрилися снігом, а температура в замку так понизилася, що багато учнів на перервах Носили в коридорі грубі рукавиці з драконячої шкури. Ранок перед матчем видався холодний і ясний. Коли Гаррі прокинувся і глянув на Ронове ліжко, то побачив, що той сидить, обхопивши руками коліна і напружено дивиться перед собою. «З тобою все нормально?» – поцікавився Гаррі. Рон Мовчки кивнув головою. Гаррі яскраво пригадав, як Рон колись випадково наклав був сам на себе слимакоблювальне закляття. Тоді він теж був блідий і спітнілий. І так само не бажав розкривати рота. «Тобі треба поснідати», – підбадьорливо сказав Гаррі. «Ходімо». Велика зала, коли вони туди прийшли, – Швидко заповнювалося. Розмови лунали голосніше, а загальний настрій був бурхливіший, ніж завжди. Минаючи Слизаринський стіл, хлопці почули якийсь гамір. Гаррі озирнувся і побачив, що всі слизаринці, окрім звичних срібно-зелених шарфів та капелюхів, мали ще й сріблясті значки у формі якихось корон. Багато хто Голосно регочучи махав Ронові рукою. Гаррі намагався прочитати, що написано на значках, але не хотів надовго зупинятися, щоб Рон якомога скоріше минув цей стіл. За грифіндорським столом, де всі були одягнені в червоно-золотисте, їх зустріли оплесками. Проте замість піднести Ронові настрій, це чомусь остаточно підірвало його бойовий дух. Він гепнувся на лаву з таким виглядом, ніби це була його прощальна трапеза. «Я, мабуть, прибацаний, що взявся за це!» – хрипко прошепотів він. «Псих!» «Не верзи, дурниць!» – рішуче заперечив Гаррі, передаючи йому кукурудзяні пластівці. «Усе буде добре!» «Мандраж – це нормально». «Я нуль без палички!» – хрипів Рон. «Нікчема! Зовсім не вмію грати!» «Що я собі думав?» «Візьми себе в руки!» – суворо наказав Гаррі. «Згадай, як ти недавно відбив м'яча ногою! Навіть Фред і Джордж визнали, що це найвищий пілотаж!» Рон повернув до Гаррі перекошене обличчя. «Це сталося випадково!» жалюгідно прошепотів він. «Я не збирався. Просто зірвався з мітли, коли ви всі не бачили. А тоді вилазив назад і випадково зачепив ногою квафел». «Ну...» Гаррі на силу оттямився від цієї не дуже радісної новини. «Кілька таких випадковостей і гра наша!» Герміони Джині сиділи навпроти них, прикрашені золотисто-червоними шарфами, рукавичками та стрічками. «Як настрій?» – запитала Джині Врона, що втупився в миску з недоїденими пластівцями і молоком, ніби хотів у ній утопитися. «А він трохи хвилюється», – відповів за нього Гаррі. «Це добре, бо іспити теж добре не складеш, якщо перед тим не похвилюєшся», – бадьоро звалася Герміона. «Привіт!» – почувся за їхніми спинами неуважний і сонний голос. До них від рейвенкловського столу підпливла Луна Лавгуд. Багато учнів звертали на неї увагу, а деякі відверто сміялися і тицяли пальцями. Вона примудрилася роздобути капелюху у вигляді справжньої лев'ячої голови, і він хитався, ледве втримуючись на її волосі. «Я за Гриффіндор», – сказала Луна, показуючи на капелюха. «Дивіться, що він уміє!» Вона торкнулася капелюха чарівною паличкою. Той широко роззявив рота і дуже правдоподібно заривів аж усі поблизу підскочили. «Гарно, правда?» – радісно спитала Луна. «Я ще хотіла, щоб він жував змію, як символ слизерину, але мені не вистачило часу. Одне слово – успіху тобі, Рональде!» І вона попливла. Грифіндорці ще не встигли отямитися від шоку, спричиненого капелюхом луни, як тут з'явилася Анджеліна в супроводі Кетті і Алісії. Завдяки мадам Помфрі брови в Алісії, на щастя, знову стали нормальні. «А як будете готові?» – розпорядилася Анджеліна, «Відразу на стадіон. Треба все перевірити і перевдягтися». Ну, зараз підемо, запевнив її Гаррі, нехай Рон поснідає. Та через десять хвилин стало ясно, що Рон не спроможний ні їсти, ні пити. І Гаррі вирішив закраще відвести його в роздягальню. Коли вони вставали з-за столу, Герміона підвелася теж, схопила Гаррі за руку і відвела в бік. Постарайся, щоб Рон не бачив, що написано на слизеринських значках. Наполегливо зашепотіла вона. Гаррі запитально глянув на неї, але вона застережливо похитала головою. До них якраз наближався розгублений і зневірений Рон. Успіху тобі, Роне! Побажали Герміона, зводячись навшпиньки і цілуючи його в щуку. «І тобі, Гаррі!» Рон, здається, ледь-ледь отямився, коли вони перетинали велику залу. Здивовано торкнувся того місця на щоці, куди його цмокнула Герміона, ніби не зовсім розумів, що сталося. Був такий збентежений, що нічого навколо не помічав. А ось Гаррі, проходячи по Слизеринський стіл, Зацікавлено зиркнув на значки у вигляді корони і аж тепер розібрав викарбовані на них слова «Візлі наш король». З гидким передчуттям, що все це не обіцяє нічого доброго, він поспіхом повів Рона через вестибюль і кам'яними сходами вивів на двір, на крижане повітря. Замерзла трава, хрускала під ногами, коли вони квапливо наближалися до стадіону. Вітру не було взагалі, а небо затягло рівною перламутрово-білою пеленою. І це означало, що видимість буде добра, а сонце не сліпитиме очі. Гаррі сказав про це Ронові, хоч і не був певен, що Рон його чує. Вони зайшли, коли Анджеліна вже давно перевдяглася і щось промовляла до команди. Гаррі і Рон вбралися в спортивні мантії, Рон кілька хвилин намагався одягти свою задом наперед, а тоді Алісія змилистивилася і прийшла йому на поміч, і сіли послухати передматчеві настанови. Між тим гамір на дворі дедалі голоснішав, бо з замку на стадіон сунули юрби учнів. «Я оце щойно довідалася про остаточний склад слизерину», – повідомила Анджеліна, переглядаючи аркуш пергаменту. Торіхніх відбивачів Дерека та Боула вже немає. Проте, здається, що Монтегю замінив їх такими самими горилами, а не гравцями, які вміють добре літати. А звати цих нових типів Креб і Гойл, я про них нічого не знаю. «Ми знаємо», – сказали в один голос Гаррі Рон. Ну, «Вигляд у них не дуже кмітливий. Навряд чи вони відрізняють один кінець кмітливий від другого», – сказала Анджеліна, ховаючи пергамент у кишеню. Але я і раніше дивувалася, як Дерек і Боул знаходили дорогу на поле без поведерів. Креб Гойл виліплені з такого ж тіста» запевнив її Гаррі. Вони чули кроки сотень учнів, що тупотіли до глядацьких трибун. Лунали співи, хоч Гаррі не міг розібрати слів. З'явилося хвилювання. Але він знав, що його мандраж не йде в жодне порівняння з Роновим бо той схопився за живіт і знову втупився кудись перед собою з відвислою щелепою і посірілим обличчям. «Пора!» – неголосно сказала Анджеліна, глянувши на годинник. «Ходімо! Ні пуху!» Гравці повставали, поклали на плечі мітли і вийшли рядочком з роздягальні. Їх привітало ревіння трибун а Гаррі все ще чув співи, приглушені вигуками та свистом. Слизаринська команда вже їх чекала. Гравці теж мали на грудях сріблясті значки у формі корони. Своєю статурою їхній новий капітан Монтиґю нагадував Дадлі Дурслі. Його масивні руки скидалися на волохаті свинячі стегна. За спиною в нього зачаїлися майже такі самі бурмили Креп та Гойл, що тупо мружилися і помахували новісінькими битками відбивачів. Мелфой стояв збоку. Перехопивши погляд Гаррі, він криво посміхнувся, а тоді легенько постукав пальцем по значку короні в себе на грудях. «Капітани, потисніть руки!» Звеліла суддя мадам Гуч І Анджеліна з Монтег'ю Покрокували на зустріч одне одному Гаррі бачив, що Монтег'ю Намагався розчавити Анджеліні пальці Та вона й вухом не повела Сідайте на мітли Мадам Гуч піднесла до рота свисток І свиснула М'ячі було відпущено, і 14 гравців зринули в повітря. Краєм ока Гаррі бачив, як Рон помчав до своїх воріт з кільцями. Гаррі шогонув вище, ухиляючись від Бладжера, і закружляв над полем, роззираючись за золотим відблиском. На протилежному краю стадіону Мелфой робив точнісінько те саме. «А це Джонсон! Джонсон з квафелом! Що за гравець, ця дівчина? Я роками це кажу, а вона й далі не хоче зі мною зустрічатися!» «Джордане!» – крикнула професорка Макгонеґел. «А просто кумедна деталь, пані професорка, щоб оживити репортаж!» І ось вона ухилилася від Ворінгтона, проминула Монтегіу, вона... Ой! Отримало удар у спину Бладжером від Креба. Монтег'ю перехоплює Квафела. Піднімається над полем і... Гарний Бладжер від Джорджа Візлі. Бладжер влучає Монтег'ю в голову. Той випускає Квафела. Його ловить Кеті Белл. Грифіндорка Кеті Белл відпасовує його назад Алісі і спінет. Алісія мчить далі. Коментарі Лі Джордана лунали над стадіоном... І Гаррі намагався їх розчути, незважаючи на вітер, що свистів у вухах, та на юрбу, що голосувала, улюлюкала і співала. «Ухиляється від Ворінгтона! Уникає Бладжера! Він ледь не влучив! А лісіє. І глядачам це подобається! Слухайте, що це вони співають?» Ліза мовк, щоб послухати і пісня залунала голосно і виразно над сріблясто-зеленим морем слизеринських трибун. Візлі, дірка, воротар! Це класнюча роль! Це для слизеринців дар! Візлі наш король! Він для нас пропустить все, бо миткий як троль! Перемогу нам несе Візлі наш король! І ось Алісія відпасовує Анжеліні, заволав Лі. А Гаррі, якому від почутого аж закипіло в грудях, зрозумів, що Лі, намагається заглушити слова борту Давай, борту залишився тільки воротар. Вона б'є і. Ой-ой-ой. борту борту борту борту борту піймав квафелей, кинув його в Верінгтону, що зигзагами між Алісією та Кеті помчав уперед. Він наближався до Рона, а спів унизу, лунав дедалі голосніше. «Візлі наш король! Візлі наш король! Перемогу нам несе! Візлі наш король!» Гаррі не утримався, і замість шукати снича перекрутився в повітрі і подивився на Рона, на його самотню фігурку на протилежному краю поля, що зависла перед трьома ворітьми кільцями. Туди, що духу летів Ворінгтон. Це Ворінгтон з квафелом! Ворінгтон мчить до воріт! Поблизу не видно Бладжерів, а перед ним лише воротар! Зі слезеринських трибун Греміла на весь стадіон пісня «Візлі, дірка, воротар, це класнюча роль!» Це перший такий іспит для нового грифіндорського воротаря Візлі, брата відбивачів Фреда і Джорджа, багатообіцяючого юного таланта команди «Тримайся, Роне!» Але слизеринські трибуни захоплено заревіли. Рон кинувся вперед, широко розвівши руки і квафел залетів між ними прямісінько в центральне кільце. «Слизерин забиває гол!» – почувся Джорданів голос серед вигуків та улюлюкання. «Отже, рахунок 10-0 на користь Слизерину!» «Не пощастило тобі, Роне!» Слизеринці заспівали ще голосніше. Він для нас пропустить все, бо миткий як троль. І ось Гриффіндор знову заволодів м'ячем. Кеті Белл мчит над полем, героїчно намагався Лі перекричати натовп. спів став уже такий несамовитий, що легко його заглушував. Це для слизеринців дар візлі наш король. Гаррі. «Гаррі, що з тобою?» – закричала Анжеліна, яка, наздоганяючи Кеті, пролітала повз нього. «Ворушися!» Гаррі усвідомив, що він уже понад хвилину нерухомо висів у повітрі, стежачи за розвитком матчу. І геть забув про снича. Перелякано зірвався з місця і знову закружляв над полем, роздираючись на всі боки і намагаючись не слухати хору, що гримів над стадіоном – «Візлі наш король! Візлі наш король!» Снеча ніде не було видно. Мелфой так само, як і він, кружляв над стадіоном. Коли вони розминулися посеред поля, прямуючи у протилежні боки, Гаррі почув голосний спів Мелфоя. «Він для нас пропустить все!» «Знову Ворінгтон!» – кричав Лі. «Він пасує пасі! Пасі пролітає повз спінет. «Давай, Анджеліно, ти ще можеш його зупинити!» а, «Здається, не може. Але ось класний бладжер від Фреда Візлі, тобто Джорджа Візлі!» «Ой, та яка різниця від одного з них! Головне, що Ворінгтон втрачає квафела, і Кеті Белл ех, теж його втрачає!» «Отже, тепер з квафелом Монтегю! Слизеринський капітан Монтегю!» «Бере квафела піднімається над полем! Давай, Гриффіндор, блокуй його!» Гаррі промчав довкола Слизеринських воріт, намагаючись навіть не дивитися на те, що діється біля ронових кілець. Минаючи на швидкості Слизеринського воротаря, почув, як Блечлі виспівує разом з Юрбою «Візлі, дірка, воротар!» Ось пасі знову хиляється від Алісі і мчить прямо на ворота. Зупини його, Роне!» Гаррі не треба було й дивитися, щоб зрозуміти, що сталося. На грифіндорських трибунах почувся розпачливий стогін, а слизеринці загорланили і заплескали з новою силою. Глянувши вниз, Гаррі побачив приплюснуту мармизу Пенсі Паркінсон яка стояла перед трибунами спиною до поля і дирагувала хором слизеринських вболівальників, а ті ревіли «Перемогу нам несе візлі наш король!» Глед 20.00 – це ще була далеко не поразка, бо Гриффіндор мав досить часу, щоб зрівняти рахунок або впіймати снича. Кілька забити голів, і вони, як завжди, вийдуть уперед переконував себе Гаррі, петляючи і прослизаючи поміж інших гравців. Раптом він помітив, як щось блиснуло. Та це виявився браслет від годинника Монтег'ю. Арон пропустив іще два голи. Гаррі просто панічно намагався негайно знайти снеча. Якби ж йому пощастило швиденько його впіймати і закінчити цю гру... Ось Кеті Белл із Гриффіндору вивертається від пасі, прослизає під Монтигюл. Дуже добре, Кетті. Вона пасує Джонсон. Анджеліна Джонсон ловить квафела, обігрує Ворінгтона. Рветься до воріт. Давай, Анджеліно, давай! Гриффіндор забиває гол. Рахунок сорок десять на користь слизерину і квафелу пасі. Гаррі почув серед радісних вигуків грифіндорців ревіння дурноверхого левічого капелюха луни І відчув приплив бадьорості Їх розділяє лише тридцять очок А це ж дурниці Ще можна легко переламати перебіг матчу Гаррі вивернувся від Бладжера, що сили запущеного в його бік кребом, і знову пролетів туди-сюди над полем у пошуках снича. Одним оком поглядав на Мелфоя, чи той раптом чогось не помітив. Але Мелфой, як і він сам, безуспішно кружляв над стадіоном. «Пасі кидає Ворінгтону! Ворінгтон пасує Монтигю! Монтигю назад пасі!» Тручається Джонсон і перехоплює квафела. Джонсон пасує Бел. Усе йде добре, тобто погано. Бел отримує удар бладжером від слизеринця Гойла. І ось уже квафелом знову заволодів пасі. Візлі, дірка воротар, це для слизеринців удар. І нарешті Гаррі його побачив. Крихітний золотий снич з крильцями. Завис над самою землею, на слизеринській половині поля. Гаррі шугонув униз. Майже тієї ж миті, ліворуч від нього, з'явилася розмита, сріблясто-зелена Малфоїва поста, що щільно притискалася до мітли. Снеч обкрутився довкола підніжжя одних воріт, а тоді рвонув до протилежних трибун. Ця зміна курсу була на руку Мелфоєві, що опинився ближче до снича. Гаррі розвернув вогнеблискавку і наздогнав Мелфоя. Коли до землі залишалися лічені метри, Гаррі відірвав ліву руку від мітли і простяг до снича. Праворуч від нього туди ж тяглася рука Мелфоя, намацуючи ціль. Усе закінчилося за дві запаморочливі, відчайдушні, захекані секунди. Гаріні пальці стисли крихітного м'ячика, що й далі прочався. Мелфой безнадійно шкребнув нігтями Гаріну руку. Гаррі скерував мітлу вгору, тримаючи в руці невгамовного м'ячика, а грифіндорські глядачі радісно закричали. «Вони врятовані!» І не мають значення пропущені роном голи, їх ніхто навіть не згадає, адже переміг такий Грифіндор. Бабах! Гаррі отримав удар бладжером прямо в поперек, і сторч головою полетів з мітли. На щастя, до землі було якихось півметра, Так низько довелося йому шугонути за сничем. Але йому все одно перехопило подих, коли він гепнувся спиною на замерзле поле. Почув пронизливий свисток мадам Гуч, обурений рев трибун під акомпанемент свисту, розлючених вигуків та улюлюкання, глухий удар і нестямний Анжелінін голос. «Ти не забився?» «Та ні», – похмуро відповів Гаррі, схопився за її простягнену руку і звівся на ноги. Мадам Гуч помчала до якогось слизеринського гравця, що кружляв у горі хоч Гаррі під цим кутом не було видно, до кого саме. «Це той дебільний креб!» – сердито вигукнула Анджеліна. «Він лупнув бладжером у тимить, як побачив, що сничу тебе! Але ми, Гаррі, виграли! Ми, ми перемогли!» Гаррі почув за спиною пирхання і озирнувся, усе ще міцно стискаючи в руці снича. Неподалік приземлився Драко Мелфой. Поблідлий від люті. Він усе ж не стримався, щоб не поглозувати. «Що? Врятував Ронові шию?» – кинув він Гаррі. «Короче, я ще не бачив бездарнішого воротаря. Але ж він для нас пропустив все. Закайфував від моїх віршів, а, Гарік? Гаррі не відповів. Він видвернувся. Зустрічаючи гравців своєї команди, що приземлялися одне за одним, щось вигукували і переможно трясли кулаками в повітрі. Усі, крім Рона, який зліз зі своєї мітли біля воріти, тепер поволі й самотньо плентався до роздягалень. «Короче, ми хотіли написати ще кілька куплетів», – крикнув Мелфой, коли Кеті та Алісія кинулися обіймати Гаррі але не змогли підібрати Риму до жирної бритка. Хотіли ще заспівати про його стару,